segitzen dugu prekaritatea paitatzen dute Ipar Euskal Herrian bizi diren preso eta ieslarri oia nitzek hori ondorio ondorioztatzen du agera elkarteak egiten duen diagnostikoak atzo aurkeztu zuten prentsaren aurrean diagnostikoa elkarteak laguntzen ditu presoan degitik atera berri direnak lan administratibuetan baita ekonomikoki ere eta gauko diagnostikoak Uztikoaz, gaurko gomitarekin mintzatuko gira, jokin etxe barria antxeta irratiko estudioetan baitugu egunon. Egunon.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 E ikusten genun beraz galdetegi bat inber genun metodo bajarri berhar genun, diagnostiko sakon bat e, ukaiteko ba, e, hori erbeste eta kartzela pairatu zuten jende e, kolektibo hori jakiteko nola dagoen eta nola iritziko den e, erretretan. Noski ez dugu aztetu aztertu bakarrik... E, erretretarena, behizik, ba, eta kontutan hartu dugu ba, beste atal batzuk, hau da, osasungintza, juridiko zegoeran daude, e, txebizitza, eta bar. Eta, bon, eta galdetegi horrek, e, horren emaitza, bai ez dut dugu ba, guk e, atzematen genuen hainbat e, kontu, eta bat da, ba, prezeski, ba, askok erretretan daudenak, eta erretretan e, gertu egon godirenak, Ba, egoera zailan egon godirinat minimo batzuekin. Mm? Orduan, ba, bakarrik datu bat emateko, mm, gaur egun e, elkarrizketatu ditugu zuzenean iroita mabostetik e, pertsona gora, e, oietatik egoita beratzi jada erretretan daude, eta batzuk oso egoera prekarioan. Beraz horretik, ja aktibatu ditugu hain bat laguntza, eta epe laburrean beste amabos sartuko dira. Kontutan hartu berda, elkarrezkaetatugun guztien artean, berroi urte baino gutxiago dutenek bakarrik dire direla. Beraz, fenomeno hori gu ikusten genuna, bai ez da. Diagnostikoa ezin bestekoa zen, justuki, pertsuna horiek kontxileratuak izan daite zen? Bai. Eta gu bete izaten dugu, arrera e, gure bokazioa da, zubilan aitea, ba, e, preso terbestea, e, pairatu duten kolektibo horren eta e, euskal gizartearen e, ordezkarien artean. Hmm? Gu izaten dugu, bon, gu sortu ginen, batez ere, ba, kolektibo hori laguntzeko. Jakin berda, e, orain dela urtera arte, lan hori, eramaten zuen, bat ez ere... E,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 eh oso komplikatua kuidatzeko eta guk ekartzen dugun ekarpe, e, gu ekartzen duguna da preseski ba, laguntza integral hori orrokorra e, ekartzea ta badugu e, gure, gure elkartean hainbat partaidetzak baitugu laguntzaile sareak baitugu dugu ba psikologoak eh eh baitugu ekineak baitugu hainbat ataletan e, hori laguntzaileak badugu ere eh abokatuak juridikoki ba erantzuten dutena e, presoiak aktualitatean dauen gaina e, egoera bati ba erantsunak eh len giroaipatukoagian, e, filait lurralde e, bekugoak eta hori, hori ere irten bideak hemen Barsaie, e, eta gero beste atal garrantzitsua nun ematen du laguntza da eh regularizazio administra, administratibo batez ere ba preso hientzat eta eta arbestetik etortzen direnak. Bo, eta tal atalanitzetan. Beraz, inkesta horrekin lortu dugu e, gure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 E, Baionako akordioa zinatu zela, hainbat eragile politiko, sindikal eta sozialen artean, eta lehen, lehenengo puntua zen e, preso eta, eta ez, erbeste erbeste e, be, erbesteraztea. Beraz, hori guk ek, gaur ekartzen dugun diagnostiko hori, ba, preseski da lan bat hori e, hori bideratzeko guztion artean. Eta engaiamendu hori beraz betetzeko gisan aipatu duzu justuki fiaitit fitxategiarena edo uh, beste azkenan ere hori da ere egiten duzuen uh, onduko laguntza pres hodegitik aerrata ere eskubideak mugatuak uh, baititute hortan uh, ere uh, Z-diagnostiko edo atera duzu galdezketa hortatik? Bai, bon, ba, gu ba gubatse identifikatu ditugu, ba gudeitzen dugu Damokles ezpata horrenpean dauden e, dauden jendea. Jakin berda, fizeit aplikatzen zaio e, preso ateratzen den guztiari gaur egun, e, gehi gero badira e, aitzinetik e, e, beste neurri bereziak aplikatzen saiena preso eta islarioei. Bad da e, lurralde debe, bebekoa ikusi dugu kobiden ba, garaian egon diren horren inguruan e, atxiloketak, beste goz batzuk dira bere garaian e, laroik eta markadan e, e, presoan itz e, asinatuazien e, eta gero ere expulsio e, aginduekin eta ba, momentu batean hoiek erabaki zuten harria bultatzea eta gaur egun ere badira e, ba, egoera juridiko zail batean guk, gure, gure atalean iten duguna da abokatuen ba, bitartez erantzun horri beste kontu bada eta hori da eskatzen duguna hori beste politikoki hori e, konpondu berda eta ezabatu neurri guzti hauek dena mm? denox askeneanox biltzen da zuen eskaera diagnostiko hori egin duzu eta egingo duzu eh? urte sortea segipena egiteko ta sztutor instituzio implicazioa eskatu nahi duzue eh? diagnostiko horrekin Bai, bon, ba, piskat metoduan guk hasieran e, aipatu du zuen bezala, e, gu identifikatu ditugu lehengo zenbat presotea i, eta IES e, daude gaur egun iparuzkalarrian, e, zenbat hoi, beraz identifikatu ditugu irureun baino gehiago, bon, batzuk oso denpora e, murritzan egon dira, beste batzuk denpora e, luzea, eta gero bigarren planoan E, bigarren mailan, ja identifikatu ditugu ba, arazoak e, bai, bai, preso urte asko egondirenen e, e, egondiren gatik, edo ISEan ean urte asko egondirenen e, gatik, ba, zeintzuk aldira egon egoera batean edo nori aldiogun eman e, laguntza. Eta gero, ja, hirugarren pausua izan da, elkarrizketak, ja, e, e, e, fisikoak egitea, galdetegi batekin eta metodo horrekin. Beraz... E, behin lan horigina eta atzo aurkeztu genun e, publikoki e, printsari ba, ba, egindako diagnostiko hori, e, orain hasiko gara e, biltzen bime gogeita batean ba, eragile politiko, sindikal, instituzzionaleekin eta beste eragile sozialekin, aurkezteko dokumento hori eta... E, es,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 Hala, elkartea beraz eh, hemen pagai eta arke egin diagnostikoa jokin etxe bagia, gurekin egin uen goizontan mil eskerra. Mil esker zui. Eh? Eta nik orta notziko zaituztet diakin biar goizberin gomitaren tartean